Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Då ska du känna dig klart. Välkommen till sportintervjupodden Agendasättarna igen. Denna vecka är hövdingen i Sveriges kanske mest välskötta förening som ska få gå igenom det elddop som är poddens frågefyrverkeri. Stefan Andreasson kommer nämligen ge oss en inblick i metodiken och arbetssättet i Älvsborg. Andreasson resonerar kring de bästa spelarköpen och försäljningarna han har gjort. Hur Elfsborg med tydligt syfte tar tillvara på hemvändare och vad Anders Svensson kan tänkas göra när han har lagt av. Andreasson beskriver också hur han kan få fram mer än 10 miljoner kronor på bara en förmiddag. Hur han förut blev galen på läktaren när klubben inte vann. Vikten av att ena en förening och även rivaliteten med IFK Göteborg. Kom mycket gärna med synpunkter på min podd via mejl där jag nås på agendasattarna.gmail.com eller sök upp mig på Twitter där jag heter Anders Sedhamretord. Och för alla tidigare poddar gå till agendasattarna.wordpress.com. Sök upp den på sportexpressen.se eller hitta den via Google. Och hör också gärna av er via mejl eller Twitter om ni skulle vilja köpa en Agendasättarna t-shirt. Och glädjen är stor över att tv-matchen vill fortsätta sponsra Agendasättarna. Jättekul att vårt samarbete fortsätter. För dig som till eventuellt inte vet vad tv-matchen är ska jag berätta att det är en sajt eller en app. Där man får blykoll på vilka kanaler som visar vilka matcher på svensk tv. Nästan oavsett sport. TVmatchen.nu nu alltså. Kolla in den hemsidan eller ladda ner appen. Jag ska även informera om att det har lanserats en dansk version. tv heter den. Kolla gärna in den där adressen om du befinner dig i Danmark. Nu lyssnar vi till Stefan Andreasson. 13:30. Det blir exakt 45 minuter. Ja, helt sjukt. Mm. Sätter jag sätter hon där. Så. Hjärtligt välkommen Stefan Andreasson till podden. Alla gäster får presentera sin egen yrkesroll först och främst. Hur låter det om du gör det? Ja, du yrkesroll det heter ju klubbchef idag. Det ska ju heta något. Men sen vad det innehåller så är det väl massa olika saker. Men eh, idag är jag visst klubbchef i Alzbaj. Du har varit där länge nu. Saknar du ja. spelet någonting? Ja, det var nog... Ja, länge har jag varit. Jag har varit i sen jag var fem år. Så det, det, det är ju några år, va? Men eh, som du sa, jag la ju av 2001 var sista säsongen. Det var nog, då var det tufft eh, ett år efter ungefär. Men eh, nu är det... Det är möjligt att det blev någon känsla när de här stora Europamatcherna eller Champions League-matcherna. Det hade varit, varit häftigt att få med om sånt. Men nej, jag... Jag är nog glad att jag inte spelar, för de som spelar gör det bättre, så det är lugnt med det. Visste du någon gång under din aktiva karriär att du skulle fortsätta med det där efteråt? Ja, det är möjligt att det fanns någon, även om jag spelade fotboll egentligen i början av min karriär så var det inte fotboll, då hade vi det var man inte proffs. proffs. Det glömmer folk ibland, proffsfotbollen har väl bara funnits i Sverige egentligen i ja, knappt 15 år. Så då var ju det att man jobbade heltid och så spelar man fotboll och det fanns ju inga tjänster i, i fotbollen på det sättet. Sen i och för det, i samband med jag var ju spelande sportchef i två år det kan man undra hur det funkar men det, det var ju då, det var ju så det började var möjligheten att jobba, jobba i föreningen. Eh, och sen när jag väl valde att sluta då blev det att då jobba heltid som ja, sportchef då, som det hette. Och då de sista åren där så var det väl i och för sig tanken att eh, jag skulle fortsätta jobba i föreningen men eh, hade du frågat mig fem år innan så hade jag nog inte haft någon tanke på det. För trä tränarbanan har jag aldrig varit intresserad av eh, eh, det är de andra möjligheter dyker upp att jobba med fotboll som då, då blev det väl ja, självklart eller oerhört roligt att kunna få göra det. Du var ju bara drygt 30 år när du fick en seriös, operativ roll i Älvsborg. Var du mogen till 100% eller kan man tala om att du var funig i det här läget? Nej, jag tror inte någon vet vad det, vad det skulle innebära att jobba med fotboll på heltid. För det, det var ju så nytt och var, är nytt. Men så man har väl format sig och... Sen har ju fotbollen växt oerhört varje år så, och det händer ju hur mycket saker som är så det finns hur mycket att göra så jag brukar säga varje, varje dag känns det som ett nytt jobb många gånger och, och jag har väl gjort en resa då som säger, från, från spelande sportchef eller heltidsarbetande till att få jobba fullt ut och sen varit med på en resa med Elspå där vi har växt som förening och fotbollen har blivit större och Mer ekonomi och allting sånt då. Men sen tror jag att jag var, jobbade ju heltid, jag var på, ja, sista åren var jag sju år på Arbetsförmedlingen. Och jobbade med en hel med en del, ja, om du pratar ledarroll eller chefs, ledarskap, chefsroller och sånt där, så jag hade väl en viss... Det var inte så att jag kastade mig in direkt som fotbollsspelare. Vilket kanske en del gör nu, för de, de som slutar nu har kanske varit fotbollsproffs hela sin, sin karriär. Vi som började då och jag hade ju hade ju jobbat, eh, haft vanligt yrke vid sidan, så det, det tror jag kan man, det blir inte så stor omställning för det, det blir ett jobb. Ett jobb eh, som man har haft tidigare i livet. När man tittar på Älvsborg och på dig utifrån så känns det som en jäkligt stabil förening. Det är väl ingen nyhet. Det känns som att du sitter oerhört säkert också. Kan du resonera lite kring det? Jag vet inte vad jag sitter säkert ja, jag vet jag inte vad vad menar du med det men, äh, det känns som att jobbet är ditt så länge du vill ha innovationstecken. Ja, det vet det får du fråga styrelsen om men jag tror precis som du beskriver vi har väl haft en resa och jag tror vi, det är inte så länge sedan vi var känns som, som vi var 10 i division 1 och då spelar jag själv men just den här resan och vi har många det är väl nyckeln om de frågar mig varför vi har lyckats, så är det väl kontinuitet och många människor är kvar sedan den tiden. Även om det har kommit in nya och, och, och tillför saker så, så är vi väl det med kontinuitet om att äh, människor kan vara kvar i pos positioner och trivs i många, många år. Sen tror jag för min egen del så är det klart man vill ha utveckling och, och känna att man gör ja, nytta av utveckling men det, det beskrev jag i början. det har hänt så mycket i fotbollen så det, det händer ju hela tiden. Och, det känns som man, eh, det är ju på långa vägar att man inte är nöjd. Va? Eh, så det känns som det finns hur mycket att göra som helst. Det bara, ja, varje år är det en avvägning. Vad ska vi göra? Vad ska vi satsa på? Det händer mycket. så det känns som, Ibland känns som att man bara knappt har börjat jobba eller börjat resa. Eh, jag kommer nog vara hungrig i många många år till för att hjälpa Älvsborg att bli bättre. Sen, eh, <laughs> om min styrelse tycker att jag att jag... Men jag har ingen prestige i vilka roller jag ska vara. Jag vet inte när det blir diskussion om klubbchef. Det har ju inte varit någon alltså, strävan efter att bli högsta chef. Eller, jag vill jobba med det. Jag, ja, trivs, men jag tycker det är bra på kanske. Och det är väl att sälja äls på och vara ambassadör. Och vara med i ett stort gäng där vi jobbar ihop utan prestige. Och nu får jag vara... Kanske då, ja, klubbchef just nu, men det, Jag kan se mig själv i någon annan roll också framöver. Och, jag ser, jag ser absolut att jag kommer vara sugen att jobba i allt på många år till. Är du Elfsborg for life eller kan du tänka dig att jobba i en liknande roll i en annan klubb eller organisation? Det tror jag absolut inte i Sverige. Alltså älvsborg är i mitt hjärta. Det sen har jag, så det, det tror eller det är helt otänkbart. Sen så kanske det har kommit någon utmaning någon gång men jag, precis som beskrivna jag har aldrig känt att Jobbet är klart i på Det finns så mycket att göra så jag har inte lyssnat eller inte tänkt i några andra banor överhuvudtaget. Och när du frågar så nu så tänker jag inte heller på det egentligen. För det, nej. Men sen får man se. Man vet aldrig vad framtiden för med sig och vad, vad som händer i fotbollen. Den är ju oerhört frustrerande ibland den är väldigt resultatfixerad. Men, men det är väl det vi är till för att vinna matcher. Men jag hoppas att vi, ska, och vi har ju haft sportslig medgång nu under ett antal år och vi kan säga att vi kommer att testas först när vi har sportslig motgång, då, då får vi se hur långt vi har kommit med att vi står starka även då och ner och hämtar kraft och kommer tillbaka, nu, nu tror jag inte att det kommer hända än på några år hoppas jag men det är väl då man testas i sportslig motgång, hur kommer vi reagera då eller hur kommer vi hantera det och det, det får vi se men det blir spännande det också Så. Vilket perspektiv har du för Älvsborg? Supportrar har kanske något kortare än ditt antar jag. Mm. Är det 10-15 år du talar om när du ser som längst? Eller? Jag tror både, både och. Jag är ju, Även om jag har lugnat ner mig så man vill ju vinna varje match. Varje A-lagsmatch, varje U21, 17 U16 så är jag ju... Oerhört mån av att skapa någon vinnarkultur och vill vinna, där är jag ju galen kanske att man alltid vill vinna och göra allt för att vinna. Så, och, och besviken, Sen, i och för sig har jag nog lärt så jag blir inte lika besviken som jag, eller det tar sig ju andra uttryck nu kanske besvikelsen än man gjorde för bara fyra, fem år sedan. Då var jag ju ganska galen på läktaren till och med ibland och sådär men där har jag blivit lugnare men man är ju fortfarande väldigt besviken och... Men sen gäller det väl dagen efter att fånga upp och se det långsiktigt att vi gör mycket annat bra att vi inte bara är beroende av a resultat. Och det tror jag det är ganska skönt att kunna ha det den känslan att vi, vi gör mycket andra bra saker om det sen är sociala projekt, ungdomssession, talangutveckling, bygga organisation, jobba med sponsorer. Det, det finns så mycket mer idag att sätta händerna i på måndagsmorgonen även om man har förlorat på söndag. Och det är ganska skönt att vara i en roll som jag är idag, då, där inte fotbollen tar 100 procent, utan det är ju absolut lika mycket och kanske mer med andra frågor. Ja, det, och det är väl en del i den resan och utvecklingen man har gjort som kanske gör att man orkar vara kvar eller vill vara kvar. Och som du säger, det är, vi vill ju skapa kontinuitet även med, med tränare på A lag och eh, organisationer runt, runt omkring, men den, den är väl lite mer prestationsbaserad än rollerna eh, som vi har. Jag tror vi har ju valt att ha ett väldigt stort förtroende för våra tränare på A laget Vi vill ju ha en chef där som tar beslut och står för beslut och tar ansvar och det tror jag eh, ibland är ett problem i svensk fotboll att det är få, få som vill ha det ansvaret. Eh, både det problemet att tränare, tränaren inte vill ha ansvaret kanske fullt ut och dessutom kanske också problemet att klubbar har Sportchefer, klubbchefer eller vad det heter ordförande styr, som lägger sig i fotboll och står bakom ryggen och tittar på träningar eller med på matchgenomgångar i hallik och sånt och det, det, det, det så jobbar inte vi alls på utan det är att träna full fokus. Jag beskriver när jag inte, om jag såg varje träning när jag började min, min tid så, så idag ser jag väl en träning i månaden ungefär och det, för det är inte min roll. Vi har tränare som anställda och ska sköta det. Det är mer Excel-filer och budgetansvar för dig nu för tiden, än att titta på e spelare? Ja, så kan man uttrycka det, även om det är lätt, hemskt tråkigt där du sa. Men, men jag är fortfarande... Det är väl mer strategier att se till att vi följer ä, Älvsborgs-andan. Både vad det gäller hur, ja, spelarrekrytering är en fråga Det jag fortfarande har ansvar för a kontrakt och förhandlingar och allting sånt. Det jag ju. Men att bevaka. Sen alltså, har jag och ner att vi jobbar på rätt sätt. Och, och, så där. och Sen var ett bollplank för våra tränare Om man kan vara det ibland i vissa frågor så nej, det känns det som att vi har haft en bra fungerande organisation de sista åren. Och det, det är väl nyckeln för att det går bra också. Det här är en podcast från Expressen. Vi talar om rekryteringen där. Hur bra är ditt talangöga egentligen? skulle säga att du har höga i allsvenskan? Det vill jag absolut inte säga. Man är väl som alla andra. Alla som har blivit bra säger man de, den tog jag de som är dåliga. Nej, det var inte jag. Det är ju det är många specialister på. Det, ett tal så skrev jag faktiskt upp för det har ju vi i vår organisation. Ja, ah, men kommer du ihåg han när jag sa att han var bra? Men Det födde jag statistik på ett tag. Vilka som sa bra om vissa spelar dåliga och så tog jag alltid tillbaka det och då, det kunde de det kommer ju aldrig folk ihåg, men du sa ju faktiskt att han var dålig, eller inte tillräckligt bra sådär, men... Idag... Jobb, eh, jag, ju, jag jobbar ju inte så mycket med scouting, även om eh, jag är med ibland, och på det sättet vi jobbar idag så vet du att vi jobbar ju med etablerade spelare in i, in i A-truppen, och de pratar det, det är hemvändare, helst älsborgare, och de kan vi sen innan. Hemvändande eh, svenskar som varit ute i Europa, de kan man oft, oftast ganska bra. Sen har du etablerade, eller skandinaviska, norska marknader som vi gärna tittar på, danska marknader, och då är det ganska etablerade spelare. Eh, där, där behövs ju inte scouting på samma sätt. Sen har du våra scouting kanske mer på våra yngre spelare i 16 års ålder när de har kommit till Elspä För det är de som, som, som vi ska lyfta upp och vi vill jobba mycket med egna spelare. Vi har ju ambition att vara 50 av egna, och det har vi klarat i princip, trots att vi har höga ambitioner med, med -laget, så. Scoutingen är även mest på 16-åringar, de yngre spelarna. Sen kan vi ju något undanta däremellan med oh, vad det nu är, Niklas Hult eller Bajrami eller Avdic och Claesson, och någonstans i Men eh, Jag känner mig trygg för vi har tränare och även eh, vissa andra ansvariga. Vi har ju Lindroth och Ingesson och Jasper Bengtsson och Tony Lundqvist och company, de har ett, de har ett bra öga. Även om eh, kan inte... Gärna, det kan jag sakna lite ibland i och för sig, att vara på elitpojk i en vecka och titta på 16-åringar och välja ut tre. Men det, det kanske blir framtiden. Kan du inte berätta om någon transfer du är extra nöjd över? Ja det är ju lättare att säga om man är nöjd är nöjd över de flesta. Sen eh, jobbar ju med människor som man vet ju aldrig vem som lyckas eller inte men om du har fasit nu att de har lyckats så är väl Ja, om hur man ska mäta det. Någon brukar mäta det i pengar eller så Då tycker jag att Jon Jönsson när vi tog han från Malmö och blev mittback hos oss. Och på ett år gjorde eh, så vi vann guld och blev såld för mycket pengar. Det, inte var, ju, tullom, så. Ja, det var ju ganska häftig snabb resa med Jon. Eh, sen tycker jag Emir brukar jag nämna. tycker jag det är roligt med hans köping som inte var så uppmärksammad eh, som Talang. Emir eh, Bajrami. Ja, lite halvtjock. Han är ju underbar men sen gjorde han en fantastisk resa och han blev ju såld för den dyraste summa vi har sålt för som yttermitfältare vilket var det var en väldigt bra affär. Sen har det har tyvärr inte gått som det var tänkt för. Jag hoppas han får ett lyft nu i, i Grekland men Emir var ju en häftig häftig resa men och alla de där yngre Hiljemark som gjorde resan resa som inte heller var det roliga är väl de som de som har gjort de resorna hos oss har ju oftast inte varit superskärnor i juniolanslag utan de har haft tålamod och lugn och kommit till oss och så växt under två, tre, fyra år och sen gått iväg och varit kanske bland de bästa i sin årskull. Det, det är häftigt att vara med om. Du har Denny Avdys, du har eh, ytterligare några nu kanske som, som kommer så sen kan man tycka att få hemis i Saki var häftigt till på det var lite förutom Bägge Svenssons hem, det var ju ändå två från Premier League och Anders och Mattia som, som valde att komma hem. Det, det var väl häftigt och var väl en början på, på vår era. Men, och sen blev det med att Ishisaki valde Älvsborg var väl fås. Det var väl också ett genombrott att den typen av spelare kunde välja ja, Lilla Borås eller Älvsborg. Då. Det, det var ju häftigt och sen har väl det fortsatt och nu... Utan att säga för mycket så, så kanske vi attraherar danska eh, spelare som vi aldrig har kunnat göra innan. Norska spelare, vi har en landslagsspelare idag, eller Henning som, som jag tror inte vi kunnat attrahera innan. Vi har Kevin i mål och vi kanske har någon, eh, snart kommer att märka att vi har någon dans till kanske på gång. Så. Henning Hauger som ni plockar från mm. Bundesliga. Mm. Eh, alltså att vi kunnat attrahera den typen av spelare också, genombrott. Jag har skrivit om de där tre namnen där. Anders Svensson, Mattias Svensson Nichisakis, och Richisak. Så står ut lite när man mm. talar om Elfsborg och transfer. ska du inte berätta enkelt och lättfattligt modellen bakom att ni kan plocka hem den typen av spelare? Mm. Nu är det Anders och Mattias finns ju lite likheter mellan. Eftersom Det var ju 2005 och då hade egentligen inte Elfsborg resurserna på det sättet. Och då, Vi har ju vi har ett antal människor med stort älvsbåshjärta som är med, var med, har varit med oss. Ja, egentligen kanske det var första gången som vi gjorde ett upplägg för att vara med och ta hem spelare eller ta värvens spelare. Så vi hade ju, det var en fantastisk period då vi egentligen gick ut och frågade om vi kunde få x antal miljoner. Och då menade jag få nästan, det var ju gåvor eller i bästa bästa fall få tillbaka pengarna. Så vi pratar inte om riskkapitalister eller att man ska ha procent på spelartrupp eller få tillbaka med vinst. Utan vi har ju haft och har ett antal människor som är med, är, var med oss då och är med, är med oss även igenom om vi behöver. Nu har vi inte behövt sedan 2005 egentligen på det sättet. Men det var ju häftigt för det, det, började, det, det kändes ju att det var en kraftansträngning från hela... Ja, från klubben och ett antal människor men även hela vår sponsorspool gick ju in och la en extra peng för att få in med Anders och Mattias. Så är det, det... lokala näringslivspampar ja. eller är det privatmiljonärer? Ja, de, en del behöver inte vara miljonärer för de är så jävla mycket älvsborgare. Men det är klart att vi har, det, det enda jag nämner är väl Olle Blomqvist ofta i de sammanhanget som är en mentor och en fantastisk person för oss. Som, har, som på något sätt har varit med i många olika projekt. Men i, i det här så, så var han också med. Men det var även ett antal, jag tror vi var totalt... Jag tror 15 stycken ungefär företag och privatpersoner som var med och gjorde en insats. Förutom att det var 350 till företag som var med på ett sätt. Som gjorde att vi fick en, en pot som klarade, gjorde att vi klarade av att ta hem Mattias och, och Anders. Och det gjorde väl att det stärkte ja, självförtroendet och sen att Ishisaki kom, det blev, då vågade vi ta ett sånt beslut själva med Ishisaki. Och sen har, vi, sen har vi egentligen inte använt, sen har vi använt egna pengar hela resan. Och, men det, finns, det är en ganska härlig känsla att det finns ett antal människor som, som är med oss som du skulle behöva. Nu har det inte behövts för vi har skapat ett eget kapital och vi, varje år, vi, som alltid ett år eller varje år och lever sitt eget liv och vi kämpar för att få plus i de siffrorna men det har vi klarat ju varje år så har vi inte behövt göra någonting annat än att använda våra egna pengar egentligen Jag citatet som du har sagt Jag skulle kunna få fram 10 miljoner kronor på en förmiddag Kan du inte utveckla det citatet? Ja, det håller den idag Kanske till och med kan öka de där 10 Nej men det, det var väl när jag sa det men det var väl att man har känt att vi har ju ett, vår satsning är att vi kan göra satsningen mot storstäderna. Det, det är inte så vanligt att uh, nu är kan världens mest jämna liga. Och storstäderna kanske inte har, har fått tagit om ett stegen men, uh, än. Men, men att vi kan vara med och fightas det är ju att vi har ett väldigt stöd från näringslivet. Vi har ju sponsorsinsatser som är, ja, är topp tre i Sverige. Vi har ett otroligt stöd där plus att vi har ett antal människor företag som gillar oss väldigt mycket och som jag vet skulle ställa upp om vi ville göra någonting speciellt. Så det, det håller den idag. Och förmiddagen skulle nog räcka. Beror <laughs> hur många timmar än förmiddagen. Ja. Men, men visst, vi, vi, och det, det är ganska det är väl en härlig trygghet att veta att det finns sådana människor som vill stötta oss, men alltså ska inte behöva det, eller Man kanske, det kanske inte alltid handlar om att få in pengar till spelare. Vi, vi drivs mycket av ja, vi har haft ett garissa projekt ihop med våra läkare som har fått mycket uppmärksamhet, men vi jobbar mycket med egna projekt. Vi har Kamp Älvsborg som är ett stort projekt. Vi, vi vill satsa mycket pengar och det har varit en del insatser i det. Där vi tar ansvar för regionens fotboll, vi är ute i skolor, håller föreläsningar för värdegrunder. Vi gör, vi gör ett stort jobb där och där är också, det är det är ja, lika viktigt. Det är alltid en avvägning vad man ska göra med pengar. Ny fåvar eller två planer och en heltidsanställd ungdomsledare. Man är alltid där och det tror jag säga, åtta klubbar i Sverige har ungefär lika mycket pengar. Så det gäller att och göra rätt saker och så kan man vinna. Och det är bevis på att det är så i Sverige för vi har väl sju olika vinnare på åtta år. Varför kör inte alla klubbar i Sverige på er modell? när verkar ju vara ett genomtänkt och fungerande. Jag tror det, det svåraste jag sa nyckeln, är kontinuitet men för att ha framgång och det verkar vara svårt och hade du frågat mig för tio år sedan eller kanske ja, ungefär tio år sedan att om man kan ena en förening för det, det tror jag det är nästan ett omöjligt uppdrag kände jag också ett tag. Alla falanger, krafter, tjänster som finns i en, i en förening. Det är supportare, det är valberedning, det är styrelsemedlemmar, det är gamla spelare, det är gamla styrelsemedlemmar, stora support. Supporta olika falanger där, eh, sponsorer, eh, stora och mindre riskkapitalister, alltså ena alla de här till en, det, det är en utmaning. Men vi har fått de goda krafterna att jobba ihop utan prestige och där finns ju kraften och det tror jag inte... Det, det krävs mycket jobb och det krävs kanske väldigt mycket människor och, som går ihop och har den ambitionen och bilden. Fotbollen ibland märker man och det jag säger inte att det, det, det är inte lätt. Och det kan dyka upp en, två, tre, ibland egotrippade människor på att säga, som använder fotboll för att synas och märkas och göra häftiga saker på ett, två, tre år. Men det blir inte långsiktigt. Eller också att man inte orkar. Man orkar inte stå emot när det blir... Motgång. Man kanske, som vi, det var kanske flyttat att vi hade lite medgång då under de här åren som man ork, orkar bygga upp det här. Har man fått en kraftig motgång under något år här, så kanske då dyker de upp igen. Och det var det jag menar lite med när vi gör sportslig motgång nästa gång. Det är då man testas ordentligt. Är vi starka tillräckligt? Är vi tillräckligt många som är trygga i sina roller och vet vad vi gör och vad vi håller på med och inte viker ner sig när det blåser? Det, det, det Jag är övertygad om att vi är det. Men jag tror att det, det kanske behövs ett antal år för att, för att, för att få till det och få, få de här goda krafterna att jobba. Och, det, och det, det känner jag mig väldigt glad för att vi har så mycket allt från ja, valberedning och Bosse Johansson som ordförande som är en fantastisk styrelsemedlemmare som är inne och jobbar ideellt och gör sin uppgift. Utan att lägga och jag får ett förtroende som kan förmedla förtroendet till övriga organisationen och våga tänka i ett, två, tre, fyra, fem år. Eh, och och tränare inte minst som, som jag beskrev får ett väldigt stort förtroende och, och, det, och det. Jag tror ju som säger, jag tror alla skulle vilja hamna där. Eller det vet jag, jag har med kollegor och så men det, det, och det är säkert någon som är där och jag hoppas att det är nog många som... Som hamnar det till slut och då blir, det, då blir det kraft i svensk fotboll eh, utan att säga att det finns väl andra problematiker utöver och, men, men om man ska sätta fokus på något så är det väl det här. Men kan du titta på storstadsklubbarna och tänka att de gör helt fel, de är helt utan cyklar, vad sysslar de med? Nej det gör jag absolut inte. Jag, det finns så många andra som kritiserar kollegor och sånt. Jag, jag, och det jag kanske har lärt mig de sista åren när vi har ju faktiskt ett SEF, Svensk Elitfotboll, där vi har ett organ där vi jobbar för svensk Och det, det finns ju. Jag tror inte jag själv skulle kunna hålla på ett annat lag i Europaspel exempelvis, men det, har jag, det gör jag faktiskt. Och det, det är Många i min omgivning som inte trodde jag skulle hamna där. Men det finns ju någonstans också svensk fotboll. Vad är rätt för svensk fotboll? Vad är viktigt? Och det är klart att vi kan lyfta ihop. Och därför är jag frågan med jag tror alla, alla har ju olika förutsättningar. Vi är i Borås och har en region kanske där vi är ganska ensamma. Vi har inte hockeyn som konkurrerar på det sättet. All, det finns ju problematiker i och möjligheter i, i varje stad. Och, och storstäderna har väl jättemöjligheter med stora publikskador och, och möjligtvis pengar och sånt där. Men, men det finns andra saker som ja, gör att inte... Säga, att man inte drar ifrån och det är vi glada för i och för sig, men jag tror alla skulle må bra om alla ja, utvecklas hela tiden och det, det känns som svensk fotboll är på väg ordentligt jämför innan när man pratar om Norge Danmark och var sjuka på dem. Jag tycker vi redan är fatt dem. Sen lever de kvar efter Köpenhamns framgångar och Rosenborg men tittar man idag på både ja, publikintresse, ekonomi, kontinuitet i ekonomin i alla fall. Och även resultatmässigt, och vilka spelar man kan attrahera, vilka marknader som klubbarna utanför ska naven intresserade så, så är ju Allsvenskan på väg och etableras ju som nummer ett tycker jag nu och det, det är häftigt. Har du någon förebild för din klubb Elfsborg? Jag, jag tänker mig lite en mindre stad, inte jättekonkurrens som du själv säger med någon annan klubb i, i staden. Villarreal tänker jag mig lite. Fernando där, han kände jag lite... Det var vi och fick strykju. Men eh, jag, det, där, det höll man också på med en del eh, tidigare. Man skulle åka, man skulle Ajax-modell och alla skulle köpa brassar och alla skulle argentinare och eh, Man skulle titta på Rosenborg och sånt. Och, jag tror... I den här processen där vi har hittat Älvsborgsmodellen så, så tror jag att man har tagit influenser av mycket, absolut, och det ska ju man aldrig sluta med att prata och lyssna på människor och, och sådär, men det, det, finns ing, det finns ju ingen sån där, det, det tog vi efter. Så, utan vi, har, alla, vi har ju våra förutsättningar, och har vi skapat någonting som vi tror på som har växt fram med, med att lyssna och se i och för sig på mycket, ja. Vi har träffat mycket klubbar och vi har ju, alltså jag gillar SEF, vi har mycket, mycket, mycket bättre utbyte än tidigare eh, där man kan ge och ta och inte vara så hemlighetsfulla. Vi, har, vi är med i SCA som är Europa Club Association som är en fantastisk organisation där vi är en av representanterna från Sverige där man får väldigt mycket utbyte och har lärt oss mycket i det. Så vi, vi är ju, det vill att man fokuserar på, på, på, på de uh, miljöerna idag för att få när man är ute i Europa, vi har ju haft jag vet, någon 55 matcher, men jag, jag vet inte, jag har inte det i huvudet. Men jag har haft väldigt mycket Europaresor och utbyte med klubbar på alla nivåer som har gett mycket. Så det är väl en samlad pott av alltihop som har blivit en Älvsborgs modell, hoppas jag. Jag intervjuar Björn Westström som har, kanske inte precis samma uppdrag som du, men i alla fall. Det tror jag inte han har. Nej, då sa han så här om att scouter säger följande till honom när, de, när jag tittar på Allsvenskan. Det är en ganska bra spelare som jag ser på plan här. Men ligan är för dålig så jag kan inte värdera hur bra spelaren är. Mm -hmm. vad, vad säger du om det Spel Det var en Okej. dålig scout. <laughs> han är för dålig. Men det vill, alltså, hur mycket exempel har vi inte idag på spelare som har gått iväg från Sverige och gjort det väldigt bra? Eh, sen är det, tycker jag är viktigt att... Det är bra. Jag vet, eh, det viktigaste för oss i Sverige är väl att det kommer in klubbar att det blir övergångar på rätt sätt. Att klubbarna som kommer hit vet att de måste ha med sig plånboken. Att det inte finns för mycket agenter. För det där har vi det stora problemet idag. Att vi inte blir någon sorts eh, marknad där man kan komma hit. Man kan eh, lösa spelare för de har kort tid kvar på kontraktet eller om kontraktet går ut, de sitter i fasta klausuler och sånt. Och det, det, det har också det där onda mot de goda. Det gäller att de, vi goda går ihop och jobbar. För vi, vi har ju lyckats än så länge. Men vi har inte haft något bossmanfall. Vi får våra spelare att skriva, våga skriva på längre kontrakt. För att de vet också i och för sig att när möjligheten dyker upp. Så, så ska man få gå iväg. Bara det är på rätt sätt. Rätt klubb och med rätt agent. eller rätt värderingar. Då, då får man gå. Men, och vi lider ju lika mycket... Av att det står i tiden att någon annan klubb sitter på utgående kontrakt och blir utpressad av någon agent och, och det kommer tre... Ja, jag inte säga, vilket land de kommer ifrån, med klubbar som tror att här är det gratis, här ska vi fynda. Det, det är ju ett större problem. Men just kvalitetsmässigt spelare som går ifrån Sverige idag så är det ju... Vi har ju otroligt mycket bra spelare. Allsvenskarna har ju blivit bättre och bättre. Så, så det där... Det var nog en dålig... Han ville nog inte ha spela så han skyllde på det till Björn, tror jag, kanske. Hur viktigt är det med kulturbärare när man bygger ett lag, tycker du, mm. som Anders Svensson exempelvis? Ska inte resonera om den typen av roll i ett lag? Det, det... Vi tror ju mycket på gamla... Det tog vi bland annat från Barcelona. Även om alla vill ju spela sådana, men det är ju lite svårare kanske. Men jag vet Barcelona som vi besökte ett antal gånger för ett antal år sedan så var det mycket det med att gamla, alltså utnyttja gamla spelare. Och för det finns en kraft både att man har varit med och spelat fotboll på plan. Det tror jag är viktigt. Så vi försöker ha gamla spelare så långt ner i åldrarna vi kan eh, i ungdomssektion. Men om du ser nu Jasper Bengtsson som har spelat många år i Älvsborg, U21, Claes nu U19, Tobbe 2017. u Uh, och så tickar det neråt och jag själv har ju fått förmånen att jobba även om jag inte har en sån karriär som Tobbe och Claes är. Men, men det finns uh, oerhört mycket värde i det. Vi har Johan Sjöberg som börjar jobba på kansliet som är en fantastisk älvsborgsambassadör. Uh, och sen slår det igenom, det är klart att det finns en tanke med det här med, som jag sa, det första vi tittar på det är hemvändande älvsborgare. Vilka är det som ska hem? De måste vi... Uh, göra allt för att få hem. Uh, bara uh, om de inte är för gamla eller alldeles för dåliga fotbollsspelare. Men det är de oftast inte. Eller nästan aldrig. Uh, och det, det finns ju vits med det För det, det är någonstans att behålla en uh, det är, som du sa, bevaka värderingar, strategier och att det finns en Älvsborgs Älvsborgs uh, anda som de, uh, det är ju spelare som har växt upp med Älvsborgen en hel del av dem. Sen kan man göra Göra en del till Älvsborg, är, är ett bra exempel när man är i ett antal år så blir man också en, en den typen av kulturbärare så det, det är inte bara kopplat till att man måste ha varit uppfödd i Älvsborg men jag tycker den mixen vi har idag som vi skrev med hemvändare i Älvsborg och, andra, och så många bra unga det är livsviktigt för att fortsätta satsa på talangutveckling och fostra egna spelare det får vi aldrig vi vika av och vi bockar av 50% egna spelare varje år och det är vi Sen är definitionen av egna spelare lite svår, men det finns en väldigt tydlig ambition att det ska vi ha. För det, det gör att vi, vi har spelare personer som vet vad det innebär att vara i Alzheimer och vad är viktigt för att spela i Älvsborg. och det, kan, det finns ju ett antal idag och som för, för, möjligtvis, eller bara hålla tummen, att de kan fortsätta jobba i föreningen. Som jag beskriver nu finns ju det möjligheter på ett annat sätt i en förening. Gärna, gärna fler som nappar på tränaryrket, som jag själv inte. Alltså, det hoppas vi kan stimulera för det, det tror jag. Det är svårt att få status i tränaryrket. Kanske inte vi, man kan erbjuda helt i tjänst tillräckligt så, men det, det hoppas jag många i en framtid nu börjar tycka att det är intressant. Men även i andra roller i, i, i, i organisationen. I idrotten brukar man säga att det är viktigt att ha en tydlig rival som man kan eh, mm. sätta sin standard emot. Mm. Hur viktig är er relation med IF Göteborg? Hur ser den ut? Och tycker att Älvsborg är en större klubb än IFK i dagsläget? Nej, det, det är helt rätt som du säger. Vi, vi älskar, hat, älskar, Göteborg på något sätt. Och det, det är precis det det handlar om. Det triggar oss oerhört mycket. Och det sista åren kanske triggar dem också, för det är klart Göteborg har med sin historia så är det klart att det, det är väl inget att hymla om att de är den klubben som finns i Sveriges hjärtan, så fantastiska framgångar men sen tror jag 2000-talet och framåt så, så, så tycker vissa dagar, så tycker man, eller jag tycker väl varje dag att vi har bättre i Göteborg fast det finns en väldigt fin Respekt mellan föreningarna, en väldigt bra relation och jag drömmer, nu pratar vi om Göteborg, det, det, det är ju vår konker. eller det blir ju den som vi, man tävlar mot i, på något sätt, vilket är viktigt att ha för, för att brinna varje dag och, och så, men det, det, vi har Håkan en bra kompis som, som jag respekterar och tycker är roligt att tjatar fotboll och vi har olika åsikter men någonstans så, så det är det det som gör att man utvecklas också. Sen slår jag slå för Västsverige. Det är klart att jag får önska så vinner jag Alls på Allsvenskan och Göteborg. Häcken kommer två tre och Geis går upp i Allsvenskan igen. och också för det, det finns ju där Västsveriges flagga. Den har man också börjat hålla på mycket. Eller blir det mer och mer. Eh, och sen får det komma något annan region kanske. Så det, det är viktigt att ha en sån... Sen vet jag inte hur Göteborg ser på oss. Men jag tror vi... Det har väl alltid... Vi gör bra saker de gör bra saker, det är väl mer att respektera varandra att vi är väl två, två bra klubbar, bägge två just nu. Bor alla dina spelare i Borås eller är det någon som bor i Göteborg? De flesta, 90 procent bor i Borås. Borås är en fantastiskt bra stad, det är, vi har gjort en resa ihop med dem faktiskt Borås. Det, det, är, det är det minsta problemet när vi får hit spelare som är 16 år. Eller till och med danska stjärnor från Köpenhamn så trivs man fantastiskt bra i stan. Och där, vad det, inne, vad det är, beror på det är att jag tror att man blir väldigt väl mottagen i Borås. Alla lever ju med Ellsborg och man är glada när man träder. Man blir väldigt bra mottagen och att utbudet har blivit bättre. Och vill man ha storstad så kan man åka till Göteborg då på en alltimme. Men sen har vi något, teamet. Vi har, vi har en tränare som bor i Göteborg men... Eh, är han är tvungen till för frugan kanske, men sjukgymnaster eller läkare. Bor, så det finns ju inga krav att man ska bo i Borås, inte alls. då Anders som bor i, lite utanför Tom Söderberg bor kvar, i, bor kvar i Göteborg. Så det är inget krav men många Borås är bra. och Du fick plocka vilken spelare du ville i Allsvenskan inte din klubb, vilken skulle det vara då? Ingen. Där har jag en sjukdom. Alla Älvsborg är bra. Ingen i in något annat lag är bra. I alla fall inte vad jag säger utåt. Det var ett snabbt svar. Det är klart det finns bra spelare. Men jag, brukar, jag gillar inte det när någon uttalar sig om att någon annan är så fruktansvärt bra i ett annat lag. Men varför, alltså, vi har ju de bästa spelarna. Våra spelare är bäst och bra. Sen kan jag eh, någon annanstans säga att någon är bra. Men inte, inte här kanske. Nu, det finns 18 spelare i en trupp, 11 startar, 7 på bänken. Hur skapar man glädje för de som sitter på bänken där? Det är en av frågorna, jag är glad att jag inte är tränare. Och dessutom sitter i våran trupp, sitter 6 på läkta. Och det, det gör ju fotbollstränarjobbet som det mest komplexa i världen vad det gäller att chefstränare, för det går inte att jämföra med någon annan idrott. Du har handboll, basket, hockey, där du... Du har fjärde fjärdefämmer, alla får spela, du, du har bandbyten och alla får vara delaktiga. Fotbollen är mycket mer brutal. Du som säger, elva startar, sju på bänken och sex på läktaren eller vad det är. Och där är man inte sjuk när man ska fatta de besluten. Du är aldrig med där? Nej, nej harregud. För det har jag inte med att göra. Fast man skulle ju vilja idag Men då brukar jag säga, precis när man var sportchef i början. Då låg man sömlös över laguttagningar och hur ska vi spela och sånt där. Men det, och det är ganska skönt för det är inte mitt jobb. Det är Jörgen och Peter och company som, som sköter det. Och jag menar, skulle man hålla på så, och ju, tränaren och klubben, skulle man vara där mitt emellan och juxa som sportchef, då brukar jag säga, men då är det bättre att man blir tränare själv. Så man får, då får man ta det ansvaret att vara med ordentligt. Det där var mitt emellan, så kan ju sen är man alltid med sig en bollplank och Jörgen och Peter kan slänga ut sina frågor om vad man tycker, och, men det blir mer om värderingar, unga och erfarenheter med hur man ska Ja, vad man ska säga och sådär, men laguttagningar, det lägger jag mig aldrig. För det då, blir det, då blir det mitt fel att vi förlorar. Kanske, jag vet inte. Och det, kan, det är inte, inte en match och inte ett år, men kanske på, om man ser det precis som beskrivning. Ska man ha kontinuitet i sådana här tjänster, då kan man inte hålla på och joxa och vara inne i laguttagningar. Då får jag också ta ansvar för morgondagens match och resultat. Det är tränarens ansvar. Han ska leverera, och sen får jag ta ansvar för andra saker. Ekonomi eller långsiktighet och sportsliga motgångar i 3-5 år eller något sånt där. Men det är viktigt att vi vet våra roller. Du nämnde själv dig, Tobias slinder och Claes Ingesson som tre gamla spelare som har gått in i föreningen och stärkt. Mm. Tror du att Anders Svensson kommer att göra det detsamma när han är klar? Det hoppas jag. Anders är ju ja, den bästa fält har vi haft i fotboll. Vi är glada. Jag brukar säga att tyvärr fick han inte spela mer än fyra år i Southampton för han, han hade väl... Men vi är glada att han har varit hos oss och varit med på den, den resan. Sen har vi sagt att han ska ju spela så länge han kan och är motiverad och det har alltid varit så. Och nu är han på hugget och spelar ett år till i alla fall vilket jag eh, är jätteglad för. Sen, eh, sen tror jag det är svårt att veta exakt vad ska man ska göra efter karriären. Det, det tror jag växer fram hos en spelare. Och man kanske till och med behöver testa. Vi har ju haft, som jag beskrev, jag fick ju testa i och sig kombinera spelandet med att jobba och så hittade jag min roll till slut. Johan Sjöberg var likadant, Mattias Svensson var inne och testade först som tränare och sen i organisationen. Och, och ute i näringslivet nu idag i och för sig, men kanske ja, kanske kan komma tillbaka till föreningen, men och Anders tror jag också får Få beslut för att växa fram, Anders ibland är det tränaryrket, vilket tror jag är det första man ska bocka av, vill jag bli tränare så är det en process med att gå utbildningar och allting sånt, eller är det någonting annat i rollen och det, det har vi alltid pratat om mycket och det tror jag det, går, det pendlar och det kommer, nog, det kommer det nog göra tills man slutar och till och med kanske få testa en roll innan man vet, det, det är väldigt svårt men jag, jag hoppas verkligen att Anders har kommer ha ha en roll i föreningen där han passar och trivs och hjälper oss att utvecklas. Det hoppas jag verkligen. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver i den här serien? Inte bara kopplat till fotboll? Nej. Och du kan få vem som helst att ställa upp? Rimligt kanske. Ja. Har Så... du frågat vilken person som helst i hela världen, då har jag frågat då skulle du inte göra näst näst systemovikanen. För han är jag väldigt nyfiken på. Vem var det? Och varför blev han nässist? Men han, han lever förmodligen inte heller. Eh, sport, ja... Jag har alltid varit imponerad av... Eh, det finns någon historia om Thomas Fogdu. Om, eh, det finns en historia att han eh, gick och kartlade backen. Det gör ju alla slalomåkare. Men när han började på Toren och han började kartlägga. Då gjorde inte de andra. För han gick upp och sa precis hur det såg ut. För när han, när han vann ville han veta att han var bäst. Och alla hade fått samma förutsättningar. Det tycker jag är en ganska härlig inställning. Just till eh, det här att man ska göra allt för att vinna. Man ska hålla laguppställningar. Och det där är smygande. Det gillar inte jag. Jag har bara hört en story. Så den skulle jag gärna vilja ställa till mm. Thomas Fogel. Sista frågan är. På vilket vis sätter du agendan i Sverige? Hur vill att man ska bindas ditt jobb i, i fotbolls Sverige efter 30 år? Mycket framgång med Älvsborg. Kanske bli historiska genom att gå till Champions League. Fortsätta vår medaljrad, vinna något guld till. Men vara en populär person. Jag gillar mina kollegor och gillar att skapa relationer och man kan ge och ta. Jag gillar att vara omtyckt och det hoppas jag att jag är i fotbollssverige. Tusen tack för att ställa mm. upp. Tack så mycket. Det blev ju timing perfekt. Ja, grymt bra timing.